Amb el nostre programa avui marxem cap a Palamós perquè tenim aquest divendres la tercera nit blanca del teatre, el Teatre La Gorga. Avui en volem parlar per saber en què consisteix aquesta nit blanca amb la Rosa Ribot, que és la cap de cultura de l'Ajuntament de Palamós. Rosa, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres aquests minuts i per parlar-nos una mica en què consisteix la tercera nit blanca del teatre que organitzeu a La Gorga. Doncs la tercera nit blanca, que la nit blanca fa més o menys cada dos anys, ve a ser una marató de teatre on participen els grups locals que ho desitgen. Aquest any en concret hi participen cinc grups, que són Traca Els Cusinets, el grup de teatre del Punt Jove, un grup que es diu Tren Tous a un euro i mig i Gespa Teatre,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 Ens sembla que bueno, la Cristina, al llarg d'aquests anys que la, la Gorg ha estat en funcionament, ella eh, ha, ha estat aquí com a, com a professora, amb tallers que ha fet gespa teatre, ha estat aquí com, com a actriu eh, presentant obres, recordem amb molt de cariño el Gogoro, que va ser una obra tota especial, que s'fèiem es en diferents espais. Eh, L'hem tingut aquí eh, l'estiu passat per última vegada, malauradament, fent de narradora del triple picat, que era un espectacle que es presentava en el festival amb so de coble. En fi, que hi ha hagut realment relació, també alumnes d'Equipar la Mosca han estat al Gallinem Vella, i ens semblava que, bé, en el moment doncs, que això que, que, que va passar, doncs, no, no estàvem preparats, perquè aquestes coses no, no s'esperen mai, i ara doncs, hem, ens ha semblat que, havíem de fer alguna cosa per recordar-la i, i tots doncs, ens hem posat d'acord per fer aquesta tercera endit blanca dedicada a ella. L'homenatge doncs, que li feu a la Cristina Servià dintre d'aquesta jornada. Uh, totes les actuacions que, que veig d'aquests grups amateurs que hi participen són obres curtes, no? Sí, el, el plantejament és que són, uh, són a vegades no, no són obres exactament, sinó um, fragments uh, d'una durada màxima de 20 minuts es fa d'una manera àgil la gent pot escollir es vol veure i quines no sí que és veritat que l'aforament és limitat perquè això es fa doncs, en, en l'espai mateix de l'escenari és dir, de màxima proximitat amb una capacitat de 35 persones totes aquestes obres són gratuïtes i al final doncs, l'obra professional sí que, sí que és de pagament i o sigui, la gent pot Entra i surt, diguéssim, a cada, a cada obra eh, doncs, eh, es fa com un circuit i, i en fi, no, no és que tothom ho hagi de veure tot, perquè clar, és una marató eh, que comença a les, a les 8, acabarà doncs, sobre les, les 10, 10 i mitja les presentacions aquestes eh, d'amater, que a vegades, doncs, amater no, no és la paraula exacta, eh, perquè aquí ja tenim gent que tenen un nivellaço, M'ho puc permetre de dir perquè estic parlant de Gispa Teatre i, i en concret que porten molts anys treballant i treballant molt bé. I, i després doncs, a les 11 serà quan comenci l'obra al brindis. Per això diem nit blanca perquè clar que veiem que ja és ben entrada eh, la nit és efectivament aquesta la proposta que ens arriba aquesta tercera nit blanca del teatre aquest divendres dia 6 al Teatre a la Gorga de Palamós a partir de les 8 del vespre com comentaves, què me'n pots dir de l'obra central per dir-ho així aquesta que a partir de les 11 del any podem veure aquest brindis Sí, doncs, és, és una obra que mm, és la relació de dos, de, de dos amics que un d'ells es presenta a i és doncs bueno, uh, la, el, el diàleg que tenen i com es qüestionen i es plantegen doncs, uh, aquesta Uh, aquest càrrec i, i, i bé, en, ens sembla doncs, que per format eh, ens encaixava molt bé i, i sobretot perquè ens permetia doncs eh, això recordar que la Cristina va deixar eh, o sigui, va, va acabar la seva carrera dirigint aquesta obra que eh, es va presentar a la Planeta que era el centre diguéssim de... de, de, de de, de producció, i després doncs, ha anat rodant i ha fet un, un munt de, de bolos per, per, per tot arreu, va estar al Teatre Gaudí també, i potser doncs, quan ells ja pensaven que tancaven, nosaltres els hi vam demanar que continuessin, i, i sí que s'ha de dir que els, eh, dos actors, perquè són dos actors, eh, que són, eren Ivan Bustos i Xavier mercadí dirigits per Fran Bayer, eh, perdó. Eh, te, eh, dirigits per Cristina Servià i eh, amb text de Fran Bayer, doncs ara eh, Raül Tortosa substituirà Ivan Bustos. Això també s'ha de dir. Doncs eh, bona per aquesta organització, per aquesta tercera nit blanca del teatre. Eh, si no recordo malament, la Gorga està a punt de fer els seus 25 anys, si és possible, en, en funcionament i s'ha convertit, sense dut en un, eh, no sé, amb el cor que batega tot el que és la cultura palamós. Doncs, doncs un, una mica sí, perquè eh, doncs, a Palamós mancava un espai d'exhibició de, de, i de representació i quan s'ha posat en funcionament doncs, eh, han sortit moltíssimes iniciatives eh, d'arreu, de, de, de, de grups, ja ho veieu, de teatre, perquè encara, tot i així, si no tindrem representació de tots els que tenim, perquè encara doncs, tenim doncs, l'agenda la de la teatre, de la llarga també tenen un grup de teatre, que també són molt actius, però aquesta vegada no, no han sigut a temps de presentar res, o de l'aula de teatre. Um, estem contents, la veritat és que sí. Ara um, ja comença de, de, de ser petit, la gorga, per, per l'activitat que, que tenim aquí. Sí. Déu-n'hi-do. Rosa Ribot, Cap de Cultura de l'Ajuntament de, de Palamós. Alguna altra cosa que ens volguessis mencionar, el que estigueu preparant, o que et sembli bé de, de comunicar amb els nostres oients? Doncs eh, no res, mira que ara aviat sortirà la programació també de tardor i que, bueno, que ens agradaria que, que la gent entrés a la pàgina web de, de la Gorga i veiés les propostes i s'engresqués a, a, a venir. Recordo'ns el plan no, ja aquí ets, doncs. Sí, doncs és mm, tres pobles bs, lagorga.cat. Fàcil, doncs. Pas, no? <laughs> doncs eh, Rosa Ribot, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts aquí a Ràdio Palafrugell i, i endavant en la feina ben feta. Moltes gràcies a vosaltres.